він усе віддав би за ковток віскі. Отак стояв у прострації, аж поки спроможність мислити поступово не повернулась до нього. Потім витер обличчя. носовичком і почав спускатись сходами. Гроси тут слід про все це знати. А сам він мусить негайно дістатись до кубинських садистів. Зненацька зупинився й замислився. У тіла бракувало ніг та другої руки.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 наче пірнув з вишки в воду. Коротко не встиг зреагувати. Раптовий постріл прикував його до місця. І хоча рука кубинці інстинктивно потягла за зброю, він не міг ворушитись. Фенерових 240 фунтів м'язів збили його з нійки, наче снаряд. Обидва вони повалились на підлогу, причому кубинець опинився знизу. Там спромігся лише на пронизливий тоненький крик жаху, побачивши, як щось навалюється на нього. Фенер був зверху. Від сильного удару при зіткненні голова Фенера закрутилася, і кілька секунд він був змушений лежати нерухомо. Коли влетів вниз, револьвер вислизнув йому з руки, і спробувавши встати на калі, та відчув раптовий біль у долонях. Кубинець лежав нерухомо. Фенер обережно звівся на ноги і його. Неприродний кут нахилу голови підтвердив, він скрутив кубинцеву шию. Ставши навколішки, Фенроп обшукав в кишені коротуна, але не знайшов нічого. Заклянув одну з валіз, однак вона була порожня. Запах крові. На обшивці підтвердив думку про те, що вбивці виносили розчленоване тіло частинами. Фенер знайшов свій револьвер і обережно підвівся сходами, щоб поглянути на іншого кубинця. Той також був мертвий, лежав скоцюбившись у кутку на сходовому марші за роззявленим ротом та вищиреними зубами. Фенер подумав, що той виглядає, мов, скажений пес. Побіжний обшук нічого не дав і фенер знову пішов вниз. Він хотів якнайшвидше щезнути звідти. Вимкнув світло в холі, зачинив за собою двері і ступив у ніч. На вулиці все ще стояло авто. У ньому не було нікого, але Феннер не хотів сідати в нього. Він довго йшов вулицею, уникаючи освітленої частини, і лише діставшись повживав виною стріт, зміг трохи розслабитись. Там усе ще горіло світло, і на мить перед тим, як увійти, він завагався. Потім, тримаючи руку, на револьвері легенько торкнувся ручки дверей та увійшов. Пола сиділа в кріслі поруч з телефоном. Почувши його кроки, вона смикнулася, наче перед тим спала. «Чому не пішла додому?» – коротко запитав Феннер. Пола показала на телефон, вона може щомиті подзвонити. Феннер натоплено присів у крісло поруч з нею. Пола почала дивитися, вибач, я проїхали», – сказав Феннер, поплескавши її по руці. Ти була права, події розвивались наступним чином. Кубинці таки вистажили дівчину, вбили її та розчленували труп. Я застукав їх, коли вони позбувались решток. Обидва вже мертві, я перекінчив їх. Не перебиває, коротко то все. Копи про це не мусять знати. То лише моя справа і того, хто затіяв усе це. Ці покидки лише ширма, уся вистава ще попереду. Поглянь на це. І Федер простягнув полі листа, якого знайшов у підкладці сумки мерінь. Пола уважно його прочитала, трохи зблідла, однак загалом залишилась спокійною. Кієвест перепитала. Фенер невесело посміхнувся. То що тобі спадає на думку? Дівчина замислилась. Ця дамочка хотіла розшукати свою сестру, продовжував Фенер. Вона сказала, що знає, де та. Чому не згадала про Ківест? Знаєш, Крихівко, усе це виглядає як наживка. Щось тут не так. Хто такий пає? запитала Пола, перечитавши записку. І хто такий нулен? Фенор промовчав, очі його зблизнули сталю. Ще не знаю, мала, але з'ясую. У мене є 6 тисяч баксів, навіть якщо мені доведеться витрати усі до останнього центу, я це зроблю. І він підійшов до телефона і набрав номер. Поки з'єднували, сказав. «Айко, доведеться відпрацювати частину тих грошей, на які я заплющив очі. Після тривалого потріскування лінія нарешті запрацювала. Айку, запитав фенер і прислухавшись, звелів, то скажіть йому, що це фенер. і передайте, нехай не грає вар'ята. Якщо він вже не візьме трубку, то я приїду і повибуваю йому всі його гнилі зуби». Трохи почекав, машинально копаючи ніжку стола. Незабаром на тому кінці почулись гарчання Айка. Добре, добре, обірвав Фенер, до біса твої гору, це терміново. Мені потрібен хтось у Кі-Вест. Ти нікого там не знаєш. Може, справді крутого. Почувши відповідь, фенер заскриготав зубами і додав То знайди і зразу набери мене, чекаю. Тоді ж бурнув слухавку на апарат. Що ж там таке? запитала Пола. Все сходиться на. Вест. «Може, це і не так, але я хочу перевірити», – відповів фенер. Пола звелась на ноги. «Мені поїхати з тобою?» «Ні, залишайся тут, мала. Якщо щось серйозне, я з тобою зв'яжусь. А зараз ти корисніша тут. Треба приглянути за Гроситом. Скажеш йому, що мені кілька днів не буде в місті, але ти знаєш, де я». «То я поїду до тебе і зберуся в дорогу». Фенер кивнув. «Добре, так і зробимо». Коли вона пішла, він вивчив розклад руху літаків і вибрав рейс. Літак до Флориди відлітав о 12.30. Зеркну на годинник. Було 5:11. по 11. Якщо айк поквапиться, то можна встигнути. Сівши на стіл, фенер запалив сигарету. Через 20 хвилин зазеленчав телефон, і він схопив слухавку. «Хлопця, який тобі потрібен, звати Бак Найтінгіл», – повідомив Айк. «Він в курсі всього, що відбувається в місті, Але полегша з ним, бо характер в нього ще той». «Як і в мене, похмуро вставив Феннер. Розкажи йому про мене. Скажи, що Дейф Рос прибуде найближчим рейсом, і йому потрібні деякі поради. Відрекомендуй мене як слід». Я скажу Поле, чтоб выслала тебе чек на 500 баксов за турботы. Добре-добре. Айків голос став медовим. Зроблю все, що ти просиш. Фенер набрав ще один номер. Поло, збирайся швидше. Літак о 12.30. Зустрінемось в аеропорту. Він відчинив шухляду, витягнув звідти чекову книжку і швидко виписав чек на 500 доларів. Надягнув піджак і капелюха та уважно оглянув контору. Потім вимкнув світло і вийшов, гримнувши дверима. Розділ дороги. Фенер прилетів у Ки-Вест о дев'ятій радку. Поселившись у найближчому готелі, він прийняв холодний душ і ліг подрімати. Його заколусало розмірене цищання електричного вентилятора над головою. Устиг подрімати години дві, коли його розбудив телефон. У слухавці привітно сказали «доброго ранку», і він замовив апельсиновий стік з тостами та, трохи подумавши, звелів приємному голосові по той бік слухавки надіслати йому в номер пляшку шотландського віскі. В очікуванні сніданку знову прийняв холодний душ. О пів на дванадцяту полишив готелі і попрямував бульваром Рузвельта до центра міста. Окей, Шоу думав про спеку. Якщо залишитись у цьому місці надовго, треба буде якось давати з нею раду. Зупинивши поліцейського, показав йому адресу: Бака Найтінгела. Коп вирячив очі. Ти що тут, новенький? Ні, старожил. Просто стало цікаво, чи ви знаєте його адресу. І фенер пішов далі, пообіцявши собі бути обережним. Спека, вочевидь, погано впливала на його спроможність мислити. Він розшукав помешкання бака Натінгейла, зупинивши таксі. Принаймні, водій був коректним. Фенер подякував йому, але все зіпсував не сівши в таксі. Хоча водій пообіцяв, що його довезе його будь-куди за 25 центів. Феннер відмовився, сказавши, що хоче пройтись, і попростував неї, дослухаючи, що ще кинув нас до гінтаксист. Було надто спекотно, бо щось доводити. Поки дійшов до Фленгер-авеню, на терноги, Це нагадувало прогулянку розпеченою пічкою. На розі Флегери і Томсон-авеню Фенер здався і махнув таксистові. А коли врешті сівся в машину, то зразу роздувся і дав ногам відпочити. Таксі рвонило вперед, обігнавши попутні машини, а тоді зупинилося перед спеціалізованою крамничкою. Водій сказав, ось ваша адреса, боси. Фенер знову випхав ноги в черевики і ледве зміг протиснути спітнілу руку в кишеню штанів, щоб дістати гроші. Давши водіїві 25 центів, вийшов з машини. Крамничка була дуже хайною, а вікна так і сяяли чистотою. У правому кутку вітрини красувалась невеличка білосніжна труна. Тлом вітрини були важкі чорні портхери. Пригломшлений фенер подумав, що труна виглядає якось дуже самотньо. Він прочитав на табличці, що стояла на маленькій підставці поруч із стороною напис, чи дозволите ви нам подбати про ваших найдорожчих, якщо Господь забере їх собі. Фенер подумав, що це зроблено з неабияким смаком. Підійшовши до другої вітрини, не менш уважно роздивився її. Вона також була задрапована чорним, але тут на великому підвищенні стояла срібляста урна. Табличка з лаконічним написом «Тлін до тліну» – вразила його. Відступивши на кілька кроків, він прочитав назву крамнички – «Ритуальний салон Б. Найтінгела». «Прекрасний заклад» – подумав Феннер і відтак зайшов всередину. Щойно взявся за рушку дверей, як пролунав електричний дзвінок, і дещав доки, доки, поки двері не відчинилися. Всередині салон вражав ще більше. Невеликий прилавок, затягнутий білим та пурпуровим оксамитом, розділяв приміщення навпіл. Кілька чорних шкіряних крісел вдало розбавляли пурпур килими на підлозі. Зліва стояла скляна вітрина зі зразками різноманітних мініатюрних трун, виконаних з усіх можливих матеріалів – від золота до сосни. Прагоруч височило двометрове розп'яття, вміло підсвічене прихованими лампами. Фігура Ісуса на хресті була такою реалістичною, що фенер навіть засумнівався, чи не в церкву він потрапив. Довгі, білі, чорні та пурпурові портьєри спускалися позаду прилавка аж до підлоги. В крамничці не було нікого. Фенер пройшов до стелажа і почав роздивлятися зразки трун. І подумав, що для вічного притулку золото – саме те, що треба. Із-за завіс неквапно вийшла молода жінка, одягнена в обтяжну чорну сукню з білим комірцем і манжетами. Яскрава червона помада надавала блідому обличчю блондинки чуттєвість. Жінка поглянула на Фенера, її вогневі губи – ось – Тягнулись в посмішці. Фенер подумав, що вона просто вражаюча. Як і все тут. Низьким урочистим тоном блондинка мовила. Чи можу допомогти вам чимось? Фенер почухав підборіддя. То ви це все продаєте? Запитав тисячі пальців у напрямку скляної вітрини. Жінка здивовано кліпнула. Звісно ж, відповіла. Однак то лише зразки. Ну, ви розумієте. Але що потрібно саме вам? Фенер запережливо хитнув головою. Наразі нічого, я просто цікавився. Вона спонтолично глянула на нього, а Фенер продовжив. Нейтінг у себе? То ви хочете зустріти з ним? Саме цього бажаю, Китю. Скажи йому, що до нього прийшов роз. Вона відповіла – «Іду погляну, але він зараз дуже зайнятий». Коли вона зникла за портьєрами, Фенер провів його її поглядом і подумав, що оформив блондинки вельми спокусливі. Замить вона повернулась і запросила його пройти. Він пішов слідом за нею, і вони піднялись гвинтовими сходами. Йому сподобався аромати і парфумів, про що відразу ж їй сказав – вона поглянула на нього через плече і посміхнулася, продемонструвавши сліпучі білі зубки. «Тепер мені, мабуть, треба зашарітися». Федер серйозно хитнув головою. «Просто якщо жінка гарна, я завжди їй про це кажу». Вона вказала на двері. Він тут мовила і по хвильці мовчання додала. «Ви мені також сподобались. У вас розумні очі». І почала спускатись на ходу, пригладжуючи волосся. Фенер автоматично поправив кватку, ласий шматочок подумав і рішуче вийшов до кімнати. То була, очевидно, майстерня. На підвищенні стояли в ряд чотири труни. Найтингел пригвинчув табличку до однієї з них. Це був невисокий темноволосий чоловічок в окулярах з металевою правою і товстими скельцями. Обличчя мав дуже бліде, як для життя для півдня, а великі безбарвні очі втомлено зблиснули на Фенера з-за скалець. Фенер відрекомендувався. «Я роз». Найтингел продовжував спокійно пригвинчувати табличку. «Чую». «Ви хотіло мене бачити?» «Я Дейв Рос», повторив Фенна, стоячи біля дверей. «Сподіваюсь, вам повідомили про мій приїзд». Найтінгел поклав викрутку та звів на нього очі. «А, так-так, сказав, не щось пригадуючи. Справді. Ходімо нагору, побалакаємо». Феннер пішов за ним. Вони вийшли з майстерні і піднялись сходами. Найтінгел завів його у простору прохолодну кімнату. Два великих вікна виходили на балкон, і з вікон виднілась мексиканська затока. Найтінгел запросив Феннера присісти. «Зніміть піджак, якщо хочете». Знявши піджак, Феннер закутив рукави сорочки. Лаштувався коло вікна. «Вип'ємо?» – запитав Найтінгел. Залюбки. Змішавши напої, Найтінгел врешті і сам присів. Коли вони випили, Феннер обережно приступив до справи. Він уже затямив, що з цим чоловічком слід бути дуже пильним в словах. До того ж не знав, наскільки тому можна довіряти, але й збурювати підозру було ні до чого. Нарешті Феннер мовив, «Мені хотілося би знати, що ви можете». Найтінгел короткими кволими пальцями взяв скляночку. Вигляд у нього був дещо спантеличний. Я можу все, але це те, що вам потрібно, а Фенер простягнувся в кріслі. Так, мені треба вийти на деяких хлопців. Для цього Нью-Йорк мені вже замалий. Це я можу, просто сказав Найтінгел. Кротті сказав, що ви нормальний хлопець і вам треба допомогти. Колись він здорово мене виручив і я буду радий віддячити йому. Феннер зрозумів, що Кротті той, на кого вийшов Айк, щоб зв'язати з Найтінгелом. Думає, п'ять сотень будуть дієвішими за поручительство Кроті. Додав він зухо і відразу ж усікся, бо Найтінгел глянув на нього ображено. Мені не потрібні ваші гроші. Якщо Кроті сказав допоможіть йому, то цього цілком достатньо. Фенер неспокійно посувався в кріслі. Його глибоко вразила щирість чоловічка. Ну і прекрасно, сказав він поквапно. Не ображайтесь, просто в моїх краях справи загалогоджуються по-іншому. Я можу дати необхідні рекомендації, але що конкретно вам потрібно? Якби ж то Фенер сам знав, тож бовкнув на вмання. Думає, мені треба трохи заробити. Можливо, хтось із тутешніх босів візьме мене на роботу. Кроті сказав, що на стволі вашого револьвера чи мало зарубок. Фенер скромно опустив голову, подумки проклинаючи надто балакучу Айка. Та трохи є, відповів недбало. Можливо, ви підійдете Карлосу. Феннер пішов в банк. Я думав мені краще до Нулена. Безбарвні очища Найтінгела несподівано зблиснули. Нулен. Та він же вже не на коні. Його підгріб під себе Карлос. Тобто, Карлос зняв із нього штанці і добряче відлупцював. Ти нічого не доб'єшся з таким слабаком, як Нулен. Так, Фенер зрозумів, що Нулен уже бита карта. Тоді спробував зайти з за іншого боку. Дивно, мені ж сказали, що оно він крутий бос. Найтінгел втягнув шию і вмисно сплюнув на підлогу. Що, шваль? А хто такий Карлос? До Найтінгела повернувся добрий настрій. Це те, що вам треба. Пайо виведе вас у люди. Від несподіванки Фенер пролив віскі. Так його звати Пайо Карлос. Найтінгел ствердно кивнув. Він тримає в кулаці все місто і для більшої переконливості ще й наочно продемонстрував все, міцно стиснувши широку долоню з короткими пальцями. Ось так. Бачите? Фенер хитнув головою. Добре, сказав він. Цілком покладаюсь на вас. Найтінгел підвівся, поставивши склянку на стіл. Мені ще треба дещо закінчити, і тоді ми зустрінемось з хлопцями, а поки що відпочити тут на вулиці. Зараз надто гаряче. Коли господар вийшов, фенер заплющив очі і замислився. Подія розгортається швидше, ніж він припускав. Йому слід було бути дуже пильним. Відчувши легенький протяг, розплющив очі. До кімнати ввійшла блондинка і тихо зачинила за собою двері. Фенер почув, як вона повернула ключ в замку. «Святий Боже!» – подумав. «Та вона ж мене зґвалтує!» Він скинув ноги зі стільця, на котрому щойно сидів Найтінгел, і підвівся. «Сиди!» – сказала вона, підходячи ближче. «Я просто хочу з тобою поговорити!» Фенер знову всівся в крісло. «То як тебе звати?» – крихітко запитав він, мить заспокоївшись. «Робінс!» – відповіла. «Але мене тут всі називають Керлі!» Тобто кучеред. Гарне ім'я, зауважив фенер, що ти хотіла. Блондинка мустилась у крісло до Фенера. Він міг бачити її, голі стегна, вищі панчихи, думав, що в неї при чудові ноги. Послухайся моєї поради, впівголоса сказала вона. Та їдь собі додому. Чужі круті хлопці у нас не приживаються. Фенер звів брови. А хто тобі сказав, що я крутий? А цього й не треба казати. Ти прибув сюди, щоб висадити це місто в повітря, чи не так? Але в тебе нічого не вийде. Місцеві гангстери не люблять чужинців. Якщо ти тут залишишся, то вже через кілька днів тобою готуватимуть рибу. Фенер був зворушений. Ти мила маленька дівчинка, але боюсь, що це все даремно. Я приїхав сюди жити і заробляти, тож тут і залишусь. Вона зітхнула. Я так і думала, сказала встаючи, але якби ти дбав про свою безпеку, то негайно забрався звідти. Так чи інакше, будь пильний. Я не довіряю тут нікому. Не вір Найтінгелу. Він лише виглядає з дохляком. Але не є таким. Найтінгел вбивця, тож будь із ним обережним. Фенер підвівся з крісла. Добре, маленька, я буду обережним, але тобі краще піти, поки він не помітив і провів її до дверей. Виходячи, керлі додала кажу тобі це, бо видаєшся тямущим. Мені шкода бачити, що такий хороший хлопчина, як ти, шукає собі клопотів. Фенер зобразив усмішку і легенько ляснув по спокусливих сідничках. Не суши собі цим у голову, сказав він. Вона потяглась до нього, підставивши губки і Саме тому, що вважав блондинку привабливою, він поцілував її. Жінка обвила його шию і притиснулася до нього всім тілом. Так вони простояли кілька хвилин. Після Фенер легенько відсторонив її. Керлі стояла і дивилась на нього важко дихаючи. «Я збожеволіла», – сказала жінка, усу почервонівши. Феннер розщипнув комір сорочки, наче забракло повітря. «І я не подарунок», – зауважив. «Ліжи мала, поки ми з тобою не нарубали дров. Побачимось пізніше». Вона тихо вийшла, зачинивши за собою двері, а Феннер витягнув на очок і замислено витер спітнілі руки. «Думаю, ця робота мені сподобається». Сказав у голос «Так, не без цього може щось вийти». І він повернувся в своє крісло біля вікна. Найтінгел провів Феннера крізь переповнений вестибюлю готелю Флеблер. Феннер зауважив «А цей хлопець непогано влаштувався». Найтінгел зупинився перед дверима ліфта і натиснув кнопку виклику. «Ще, а що я вам казав, пає саме той хлопець, до якого треба триматися». Феннер розглядів ковані залізні поручі. Я і сам тепер це бачу. Кабіна зупинилася, і вони війшли в ліфт. Найтінгел натиснув кнопку з цифрою 5. Говорити я, сказав Найтінгел, коли ліфт зупинився на п'ятому поверсі. Можливо, тобі нічого і не запропонують, але спробую. Щось буркнувши, фенер підійшов, пішов коридором слідом за Найтінгелом. Той зупинився. Перед номером 47 постукав в двері. Тричі та аж двічі повільно. «Шифер!» – схвально зауважив Фенер. Двері відчинилися, і невисокий кубинець, одягнений в чорне, уважно їх оглянув. Фенер не хотів присвиснути, але вчасно схаменувся. Найтінгел м'яко сказав «Все добре», кубинець пустив їх всередину. Коли зачиняв за ними двері, Фенер помітив, що у нього з кишені випинається револьвер. Вони опинились в простому холі, куди виходило троє дверей. Хлопці ще в себе? запитав Найтінгел. Кубинець кивнув. Він усівся в крісло поруч з дверима й розгорнув газету, вже не звертаючи на них жодної уваги. Найтінгел попрямував середні двері. В кімнаті сиділо четверо чоловіків. Вони були в сорочках з короткими рукавами, але при кроватках і палили. Двоє гортали газети. Ще один слухав радіо, а четвертий чистив револьвер. Усі вони мигцем глянули на найтінгела, а потім. Тупо витерщились на Фенера. Чоловік з револьвером в руках неквапно квапно звівся на ноги. «Хто це?» – запитав Кріс дуби. Він був у білому костюмі та чорній сорочці з білою кроваткою. Мав коротко підстрижене на волосся. Жовтувато зелені очі, холодно та недовірливо дивились перед собою. Найтінгел сказав «Це Рос з Нью-Йорка. Кроті його знає, з ним усе гаразд». І повернувся до Фенера. «Познайомтеся». Це Роджер. Фенер холодно посміхнувся Роджерами. Той чомусь не дуже сподобався йому. Реджер без будь-яких емоцій сказав. Дуже радий надовго до нас. Фенер крутнув рукою запитав. ці хлопців не що, просто для декорації? Очі Реджера смикнувся. Я запитав, чи надовго ви в наші краї? Повторив він. Я тебе почув, але це не твоє вже бісове діло. Найтінгл схопив Фенера за рукав. Ще додав нічого, але це був вже попереджувальний рух. Рейджер люто зверкнув на Фенера, але невдовзі опустив очі, стянувши плечима і відрекомендував. Та який біля радіоприймача – Пах Кейн. Справа – Борок, зліва – Міллер. Усі троє кивнули Фенеру, але приязні в їх очах не було. Фенер сказав невимушено. Радий з вами познайомитись. Не запрошую вас випити, бо маю, що ми всі тут не питущі. Рейджер повернувся до Феннера. «Хто до дідька, це їй вилупок». Мілер, жирний, неохайний чоловік, з перечасною лисиною кивнув. «Певно, його викупали на якомусь смітникові». Феннер швидко підійшов та двічі врізав йому в пику. У руці Найтінгела опинився револьвер, і він заспокійливо сказав. «Не затівайте нічого, прошу вас». Феннер не сподівався, що вони зважать на його слова, але таки дослухався до нього». Усі неначі скам'янілі і навіть Роджер виглядали присоромленими. Найтінгел звелів Феннерові «Відійдіть від Роджера!» І в його голосі прозвучала така погроза, що Феннерові стало не по собі. Керлі була права, цей чолов'яга був убивцею. Феннер відступив від Міллера і сховав руки в кишені. Найтінгел заявив «Я такого не потерплю». «Якщо приводжу сюди друга, то очікую, що ви поставитеся до нього відповідно, інакше мені доведеться взяти з декого із вас мірки для своїх першокласних ящичків». розсміявся. усміявся. «Оце так сервіс. Два в одному. Спочатку вбиваєте, а потім ховаєте». Найтінгел сховав револьвер і всі інші розслабились. Рейджер зсилувано посміхнувся. Ця спека діє на нерви. Він підійшов до бару, щоб чогось налити собі. Фенер сів поруч з Роджером. Для себе він уже визначив, що той наймерзеніший з цієї зграї, тому і вирішив опрацювати його. І сказав спокійно, через ту спеку я сам себе ненавижу. Рейджер з недовірою глянув на нього і буркнув. Забудьмо, Якщо ти вже тут, то почувайся як вдома. Фенер підніс склянку до світла і ненав'язливо запитав. Карлос в себе? Рейджер широко розплющив очі. У Карлоса немає часу на відвідувачів. Зауважив я передам, що ти їх хотів. Допивши віски, фенер підвівся. Найтінгел порухався, але той жестом зупинив його. Фенер стояв, переводячи погляд, з одного на іншого, потім сказав що ж, радий знайомству. Я думав, у вас жива робота, та бачу, помилився. І зрозумів, що мені тут робити нічого. Вам здається, що все місто у вашій кишені. Але ви тут розжерлися та злидачили. Думаю, що обознає кишишки, але я так би не казав. Певно мені краще піти до новина. Кажуть, що він нині не на коні, тож спробую знову посадити його вверхи. Це буде цікавіше, ніж гратися з вами у ваші мляві ігри. Рейджер потягнувся за револьвером, але Найтінгел вибив зброю. «Оближ!» – гаркнув. Четвори чоловіків завмерли, обличчя були такі, що фенер мало не розрогатався. Найтінгел пояснив. «Я запросив його сюди. Якщо йому тут не подобається, нехай йде. Але пам'ятайте, що друг Кроті – мій друг». Феннер пообіцяв. «Дня, я ще загляну до тебе». Він вийшов з кімнати та попростував мімо кубинця, котрий його цілковито проігнорував, потім сів у ліфти і спустився на перший поверх. Швейцар в готелі виявився тянущим. Фенер запитав у нього, де можна знайти новина. Той відповів, що його контора в районі Дюваль-стріт і викликав таксі. Фенер дав йому щедрі чайові. Після цього швейцар та відбаливо підсадив його в автівку, наче фенер був з порцеляни. Контора нулена розміщувалась над крамницею. Фенер змушений був піднятися довгим сходовим маршем, поки віднайшов димчість ці скляні двері. Коли зайшов всередину, пласкогруда жінка, якій вже давненько перевалило за 30, підозрилу глянула на нього за друкарською машинки. «Нулин у себе!» Запитав фенер, пробинисту, всміхаючись, бос усвідомлював, як багато може цим досягти. Він зайнятий, відповіла жінка, а хто його питає? Скажіть, що Рос, де Єврос, і передайте, що я нічого не продаю, просто хочу бачити його. Вона підвелась і зникла за дверям. Фенер кілька хвилин почекав, а тоді пішов за нею. Нулен був смагляв чоловіком середніх літий з промовистим черевцем, подвійним підборіддям і гачкуватим носом. Очі мав не проникні, добрі. Він глипнув на фенера, а потім на жінку. Хто це? рявкнув. Жінка смикнулась, кліпнувши очима. «Зачекайте за дверима», сказала. Фенер пройшов повз неї і зупинився перед великим столом. Зауважив поплявлений, поплявлений Нулинів жилет та неохайні руки з брудними нігтями. Найтінгел мав слушність. Справа Нулина йшли геть погано. Мене звати Рос. То як далі?» Нулен хліпнув головою жінці і та вийшла, зачинивши за собою двері. «Чого вам від мене треба?» запитав похмуро. Фенер нахилився до нього, о перший спустив. «Хочу закріпитись в цьому районі». І вже зустрічався з Карлосом. «Він мені не підійшов. Ти наступте в моєму списку. А то ще тут». Звідкилятий запитав Нулин. «Відкроті». Нулин уважно розглянув свої брудні нігті. Отже, Карлос не захотів скористатись своїми послугами. «Чому?» Його голосі чулось скепкування. Карлос мене навіть не бачив. Я зустрівся з його головорізами, і цього мені було досить. Мене від них мало не знудило, тож я пішов звідти. А чому ти прийшов до мене? Фенер виширився. Вони сказали, що ти нікчема. І я подумав, можливо, мені вдасться щось зробити для тебе. Кров повільно прилила до Кнулина. Що, так і сказали? Саме так. І з моєю допомогою ти ще змусиш. Їх покрутити Тобто Фенер ногою підсунув до себе крісло І вмостився поруч з Нуленом Нахилившись до столу Пригостився тонкою зеленоватою сигарою Спортсигара Неквапно запалив її Нулен сидів спостерігаючи за ним Очі його були напружно уважні І в них блисну вогню цікавлення Погляй на справу з іншого боку Сказав Фенер З мого боку Я приїхав від Кроті І хочу отримати свій шанс Такий самий, як у вас. Заробити трохи грошенят, не збуджуючи ні, ці, ні цікавості. Кроті сказав мені, йди до Карлоса або до Нулена. Але люди Карлоса вважають себе надто крутими, щоб перейматися мною. Я навіть не можу пробитись до Карлоса, тому прийшов до тебе. І що бачу? Ти пересиджуєшся у своїй конторі із секретаркою, яка в тебе якась зблякла пластогруда вівцяк. Тож, чому тоді Кротті вибрав тебе? Можливо, колись ти і був кимось, але інформація Кротті вже застаріла. А може ти ще кимось і є? Тоді твій вигляд лише ширма. Тож, загалом вважаю, що ми з тобою порозуміємось. Нулін здвигнув плечима. Навряд чи. «Я не знаю, хто такий Кроті, ніколи не чув про нього і не думаю, що ти від нього. Думає, що ти кілер невдаха, котрий блефує, шукаючи роботу. Мені ти не потрібен, сподіваюсь, ніколи не знадобишся». Фенер звівся на ноги і позіхнув. О, чудово», – мовив він, – «тепер можу дозволити собі трохи відпочити». О, міркуєш мою пропозицію, то зможеш мене знайти в готелі Хейворд. Якщо знаєш Найтінгела, розпитаю у нього, хто я. Він вважає мене тимущим хлопцем. Кивнувши Нулинові, фенер вийшов з контори. Внизу викликав таксі і поїхав до себе в готель. Там замов в ресторані смажене черепашече м'ясо. Поки їв, його, його розшукав Найтінгел і сів навпроти. Із набитим ротом фенер запитав. Що? Ні, кохувати чи труни закінчились. У Найтінгела був вельми стурбований вигляд. Що ти до дітка собі дозволяєш? Полушити ото так таких хлопців? А що? Я завжди роблю так, коли з мене кпинять. Щось не подобається. Послухай, ну, Рейджон, далеко не ягня. З ним так не можна. А як можна? Розкажи мені. Найтінгел замовив чорний хліб, сиром та склятку молока. І не відривав погляду від скатертини, аж поки ефіціантка принесла замовлення. Коли та пішла, нарешті висловився. «А своєю поведінкою ти мені все ускладнюєш». Фенер поклав ножа з біделкою на стіли посміхнувся до чоловічка. «А ти мені подобаєшся. Поки що ти тут єдиний, хто простягнув руку допомоги. Перенагоді віддячу тобі тим самим». Найтінгл уважно поглянув на Феннера з-під крисів капелюху. Сонце, що пробивалося крізь штори на вікнах, відсвічувало в його окулярах. «А можеш і зашкодити», – сказав сухо. Феннер знову почав їсти. «Дітько!» Вилився він. Що за бісове місто? Коли ви врешті пообідали? Фенер відсунув стрілець та звівся на ноги. Раз, приятелю, підсумував він. Якось днями заглянув до тебе. Якось днями ми могли б поговорити. Найтім сказав це з надією в голосі. Фенер зляв капелюха і пригладив волосся. Ой, ну, не знаю, не знаю, відповів туманно. Потім кивнув на прощання чоловічку і вийшов з ухол готелю. Клер за конторкою був зайнятий, так коли Фенер минав його, уле слово посміхнувся. Фенер сказав, я йду спати, це місто ваша глушина, мене просто добиває. І ще до того, як Клерк спромігся щось відповісти, піднявся свій номер і замкнувся зсередини на ключ. Тоді зняв капелюха та піджак і улігся на ліжко. І майже відразу ж заснув з усмішкою задоволення на губах. Розбудив Фенера різкий телефонний дзвінок. Він рвучко сів у ліжко, поглянув на годинок, відзначивши про себе, що проспав дві години. А тоді потягнувся за слухавкою. Негайно приїжджає мотель «Фленбелер». Звелів йому чийсь голос слухавці. «Бос, хоче тебе бачити!» «Фенер протирочий!» «Скажи своєму босі, лові, що я вже приходив уранці, а двічі води і те саме місце я не приходжу!» І жбурнув слухавку. Знову ліг на ліжку і заплющив очі. Але на минулої хвилини, як телефон в друге. той самий голос сказав. «Ти б краще приїхав, Карлос не любить, коли його змушують чекати!» Скажи своєму Карлосові, нехай сам сюди приїде, або хай забирайся, під три чорти. І обережно поклав слухавку на місце. Коли телефон задзвонив третє, Феннер навіть не поважив за потрібне зняти слухавку. Пройшов ванну кімнату, освіжив обличчя, ковтнув віскі, надягнув піджак і капелюха та спустився в хол. Пообідня спека була нестерпною. Вестибіль готелю виявився майже мож... порожнім, тож Феннер сів ближче до виходу. Поклав капелюха поруч з собою і почав дивитись на вулицю. Він уже знав, що йому не вдасться просунутися далеко в розслідуванні, якщо не вийде на слід мер... сестри Меріан Дейлі. Цікаво, чи зуміли б копи знайти тіла двох кубинців та Меріан, подумав він. І ще, йому було б цікаво, що зараз робить Пола. Зі свого місця Фенеру було добре видно розпечену порожню вулицю. Зненацька з-за рогу виринув великий туристичний автомобіль і різко загальмувавши з зу гуркотом зупинився біля готелю. Фенер відкинувся в плетному кріслі, простягнув руку за капелюхом і нізько насунув його на очі. У машині було четверо, троє з них вийшли, а шофер залишався за, за кермом. Фенер упізнав та Міллера, а третій був йому незнайомий. Вони стрімко підняли сходами готелю і похмуро роззирнулись. Рейджер майже миттєво впізнав фенера, швидко підійшов. Фенер звів на нього погляд і кивнув. Хотіли поговорити з кимось із адміністрації. Клек щойно вийшов. Рейджер сказав Карлос хоче тебе бачити. Ходімо. Фенер заперечив. «А, то спекотно. «Ой, скажи йому, що якось іншим разом двоє інших?» Підійшли і стали обіруч. Вигляд у них був далеко нелагідний. «Рейджер», – сказав м'яко, – «То ти сам поїдеш, чи ми тебе віднесемо?» Фенер повільно підвівся. Ну, якщо так, протягнув він і пішов за ними в машину. Він знав, що у Рейджера просто руки сверблять, так йому хочеться врізати. Але знав також, що даремно лізти на рожен. Правну зустрітись з Карлосом, але не хотів його цього показати. У повному мовчанні вони поїхали в напрямку готелю Феглер. Фенер сидів між Роджером та Міллером. Третій, якого кликали Баксі, був поруч з водієм. Вони зайшли в ліфти і попрямували до номера 47. Коли вже заходили туди, Фенер сказав, «Ви би позбавили себе ось цих, цих клопотів, якби відразу відразу наклеїли дурня». Рейджер змовчав. Він перетнув кімнату, постукав у двері і зайшов. Баксі увійшов з ними. Карлос лежав на кушетці біля відчиненого вікна. Він був у кремовому шовкому халаті з великими червоними квітами. Шиї його прикрашала, прикрашала біла шовкова хусточка, а на босих ногах красувалися червоні турецькі шльопанці з її закрученими носами. Із засмаглої волохатою руки звисав золотий браслет. Карлос курив сигарету з марихуаною. Він був молодий. 20, відсили 24 роки. Обличчя нагадувало старий пергамент, а губи були дуже червоні. Тонкі, мов би, цигарковий папір, своєю багряностю вони справді мали таке враження, ніби хтось протягнув чоловікові по горлу бритвою, а потім розмазав, кров по вубах. Ніс був маленький і широкими міздрями, а делікатні вуха, наче втиснуті в голову. Великі очі, опущені довгими Чорними закрученими віями не виражали нічого, наче два непроникних шматочки чорного скла. Волосся розділено навпіл по центру голови. Воно було також чорним, блискучим та хвилястим. Якщо поглянути на Карлоса Мехцем, то можна було виснувати, що це просто гарний хлопчина. Але, приглядівшись до нього ближче і зауваживши криваво-червоний рот та вуха, позбавлені мочок, чи вже не були певні цього. А придивившись до його тим цілком переконались, що це поганий хлопець. Рейджер сказав «Це Рос» і вийшов разом з Баксі. Фенер кивнув Карлосові і сів. Перемостившись подалі від нудотного запаху марихуани, Карлос поглянув на нього порожніми очима. «О, та в чому справа? запитав, голос його був хрипкий і немолодійний. Сьогодні вранці я прийшов, щоб зустрітись з тобою, але твої люди сказали, що ти зайнятий чи щось в тому роді. Я не звик, щоб зі мною так поводились, тож повернувся в свою нору. І тепер не впевнений, чи ще хочу говорити з тобою. Карлос спустив ноги з кушетки. «Я обережний чоловік», – сказав він. «Мушу бути таким. Коли почув прост тебе, то замовив міжміську розмову з Кротті. Хотів дізнатись про тебе якомога більше. Розсудливо, правда ж?» Фенерові очі змусились. «А вже ж, Кротті запевнив, що ти в порядку». Фенер звигнув плечима. «Ну то й що, я можу взяти тебе до себе, але спершу мушу все ж довести, що ти мені підходиш». «Гадаю, це я маю переконатись, чи підходиш мені ти». Карлос усміхнувся. Його посмішка була невеселою. «А ти самовпевнений, і до певної міри це добре». Фенер підвівся і різко сказав. «Ну, я пішов. З чого почнемо?» Карлос піднявся з кушетки. «Поки що йди до хлопців. Вони введуть тебе в курс справи. Потім поїдемо в порт, у мене там невеличке дільце. Думаю, тебе це зацікавить». Фенер запитав. А що я з того матиму? Скажем, сто баксів для початку, поки звикнемо одне до одного. Нам слід звикати якнайшвидше, зауважив фенер без тіні гумору, бо для мене така сума не гроші. І вийшов, зачинивши за собою двері. Через годину фенер, Карлос Рейджер і Баксі зайшли в припортну кав'ярню. Вона була переповнена, і коли четверо зникли за заглохо завішеними дверима в волейбині зали, відвідувачі провели їх з цікавими поглядами. Фенер помітив, що Баксі ставиться до нього майже дружньо. Він був невисокий, коренастий, схильний до повноти, з веснянкуватим обличчям, зеленкуватими очима, що іскрились веселищами, і товстими, мов сартельки губами. Рейджер зненавидів Фенера, і про це знали вони обоє. Ішов Рейджер поруч із Карлосом, а Фенери Баксі крокували слідом. Пройшовши вузьким коридором, спустились сходами. Тут було тихо, темно і смерділо прогірклою їжею. Сходи закінчувались дверима. Карлос відімкнув їх ключем та увійшов. Кімната була дуже велика, і Фенер зауважив, що аби відчинити двері ширше, Баксі довелось би докласти силу. Масивні двері зачинились за ними глухим стуком. Приміщення було темно, якби не дві яскраві точки світла в глибині. Карлус і Рейджер пішли на світло, а Феннер залишився на місці. Він запитально поглянув на Баксі. Той стиснув губи. «Це його контора», – шепнув він. «А нам що робити? Просто стояти тут?» Баксі кивнув. Карлус усівся за стіл під одним зі світильників і звелів Рейджерові. «Приведи його сюди». Рейджер зник в темряві, і фенер почув, як той відмикає двері. За хвильку він уже вийшов звідти, молочачи за собою якогось чоловіка. Тягнув його за комір, наче лантух зі сміттям, не обертаючись, упевнений в тому, що робить. Доправивши свій вантаж до стола, за яким сидів Карлос, жбурнув чоловіка в сусіднє крісло. Фенер підійшов ближче. То був китаєць, одягнений в поношений чорний костюм. Він скоцюбився в кріслі, зігнувшись навпіл і тримаючи руки під пахвами. Фенер поглянув на баксі, але той знову тільки стиснув губи, цього разу не сказавши нічого. Рейджер підійшов до китайця і збив йому капелюха з голови. Потім згріб в кулак його кіску і її щойно потягнув за неї. Фенер подався вперед, але вчасно зупинився. Обличчі китайця зблиснули в яскравому світлі. Він був змарнілий до такої міри, що здавалось його шкіра натягнута на голий череп. Губи чоловіка наче висохли, залишивши натомість лише зуби, а очі глибоко ввалились. Карлос запитав його, то ти напишеш того листа чи ні? Китайць продовжував мовчки сидіти в кріслі. Рейджер знову смикнув його за кіску, і голова китайця подалась назад, а потім вперед. Карлос посміхнувся. «Опертий виродок, геш Рейджере!» Він витягнув щось із шухляди. «Поклади його руку на стіл». Рейджер схопив кістряве зап'ястя китайця і що сили потягнув. Китаєць увесь цей час тримав руки під пахвами. І Фенер бачив, яких зусиль той докладає, щоб не піддатись. Він мовчки боровся з Рейджером. Фенер спостерігав, яка рука китайця дюйм за дюймом полишає свою схованку. Крапельки поту зблиснули на обличчі китайця і протяжний стогін вирвався з його грудей». Фенер спитав у Баксі, що це все до біса означає. Баксі мовчки махнув рукою. Немов зачарований він продовжив стежити за тим, що діється коло стола. Нарешті Бейджер витягнув ходу. Схожу на клешню руку китайця і, розслабившись, виклав її на стіл перед Карлосом. З того місця, де стоє фенер, було видно, що кожен палець бідолахи був обмотаний просякнутими кров'ю, обривками тканини. Карлос підштовхнув до нього аркуш дешевого паперу, пляшечку чорнила та пензлик. Пиши. звелів. Китаєць нічого не відповів і не зробив. Карлос глянув на рейджера. Той вільною рукою поставив. Постягав шматини і фенорові перехопило дух, бо всі пальці китайця були лише з окривавленими обрубками. Фенер стиха видихнув. Боже мій. Карлос поглянув його напрямку. Підійди сюди, сказав. Хочу, щоб ти це побачив. Мені звідси добре видно, відповів фенер якомога спокійніше. Карлос стенув плечима. Він узяв предмет, який витягнув шухляди, і прилаштував його до обрубка пальця китайця. Той уже й не намагався забрати руку. Лише сидів, зіщулившись, і скавулів, як побитий пес, а Рейджер міцно тримав його руку. Карлос просичав з ненавистю. Я виб'ю з тебе твою впертість, то ти писатимеш ще ні. Китаєць не озивався й словом. Карлос люто крутнув гвинт, баранець, лищад, почувся хрусткий кітсток. Кіт Потім рейджер схопив руку китайця та кілька разів, що сили гепту, у неї обстів. Фенер повільно повернувся і торкнувся руки Баксі. Якщо ти мені не поясниш, що це все означає, то покладу цьому край прохрипів, у пличчя Баксі було кольору сиру із зеленою пліснявою. Він сказав, у китайці на батьківщині троє синів. Карлос хоче, щоб той послав за ними, бо бажає втягнути їх у свій бізнес. На думку Карлоса, він може виручити за них 4 штуки. Раптом якийсь вигук з того кінця кімнати привернув увагу Феннера. Він обернувся. Китаєць писав, Карлос скочив на ноги, аби бачити, що той пише. Коли лист був готовий, китаєць відкинувся в кріслі і кволем, надламаним голосом, простогнав. Заберіть, заберіться, заберіть, дищата заберіть все ще стискала його пальці. Карл сказав дуже м'яко. Звісно ж, заберу. Не треба бути таким упертим, нікчемним, та дурним. І поклав руку на гвинт баранець, а потім різко смикнув його. Фенер відчув, як всередині нього все похоло, і відвів погляд. Китайсь, пронизливо скрикнувши, повалився на підлогу. Карлос гидливо пожбурив лещата на стіл, тільки взнули по білому дереву, залишивши кривавий слід. Тоді, ні на що не дивлячись, він запхав руку в піджак і витягнув звідти пістолет 25-го калібру. Швидко підійшов до китайця, приклав йому дулу до потилиці і натиснув курок. У кімнаті прозлучав гучно постріл. Прибравши зброю, Карлос підійшов до стола, узяв арку слав четверо і засунув гаманець. «Накажіть Найтінглові позбутись його», – звелів він Рейджеру, а потім підійшов до Фенера. Став перед ним і глянув, звівши брови. «То як тобі мій бізнес?» – запитав. Фенер ледь стримався, щоб не схопити його за горлянку, натомість спокійно мовив. «Може, в тебе були свої причини? Та я думаю, що ти переборчив». Карлос розсміявся. Ходім на гору, там дещо розкажу». Кав'ярня на горі виглядала реальнішою, ніж кімната внизу, навіть із, від спогадів, про яку Феннер здригався. Він усівся за столиком в кутку і тричі глибоко втягнув розпечене повітря. Карлос сів навпроти. Баксі та Рейджер вийшли на вулицю. Карлос дістав кісети і почав скручувати цигарку. Мав лише дрібку темно коричневого тютюну дівчина мулатка за величезними очима принесла їм два крихітні горнятка, дуже міцної чорної кави. Коли офіціантка пішла, Карлос констатував. «Так, тепер ти вже в цій грі. Якщо вона тобі не подобається, що ж, просто скажи і ще можеш з неї вийти. А якщо залишишся, то поясню тобі, як це влаштоване. Але коли ти будеш в курсі цього, то вже не зможеш вийти. Тобі зрозуміло». І він похмуро сміхнувся, кивнув. «Я залишаюсь. Карлос сказав, не приймає поквапних рішень. Хлопець, який надто багато знає про мої справи і знеданська надумає вийти з гри, матиме дуже великі неприємності. «А чого це має тебе обходити? Якщо так вчиню, то це будуть мої похорони». Карлос відсорбував каву і обвів кафе порожним поглядом. Потім різко сказав, на західному збережжі великий попит на дешеву робочу силу китайців. Коли я кажу дешево, то саме це я і маю на увазі. Місцева влада ставиться до них не надто прихильно, тож їх і не пускають сюди. Склалася абсурдна ситуація. Попит є, але люди, які потребують дешевої сили, не можуть її отримати. Ось у цьому і полягає моя справа. кивнув. ти доставляєш їх сюди нелегально? Та це ж елементарно а у збережжі є сотні місць, крізь які я їх можу провести. Берегова охорона не чинить мені жодних перешкод. Часом не щастить, але загалом ведеться добре. Фенер почухав потилицю. Але ж в цьому не багато грошей, чи не так? Карлс, вишкіривши зуби, пояснив, де й не зрозумів. Погляне цю справу з іншого боку. По-перше, чінки аж пищать, так хочу сюди потрапити. У мене є в гавані своя людина». Котра цим всім займається. Китайці платять тому чоловікові, щоб він їх провіз через Мексиканську затоку. Ці жінки так прагнуть цього, що готові платити за послугу від 500 до 1000 доларів. Ми допроваджуємо сюди по 12 китайців за раз. тільки вони опиняються на моєму баркасі і розраховуються зі мною, як стають моєю власністю. Я доставляю їх до західного збережжя і кожен китайць знову приносить мені 500 баксів. Федер нахмурився, то ти хочеш сказати, що китайці платять тобі по 500 доларів, щоб дістати сюди, а потім ти їх ще туди продаєш. Карло скивнув. Саме так підтвердив. Патвійна оборудка. І дуже прибуткова. Цього тижня я переправив п'ять чинків. Навіть з урахуванням усіх витрат заробив на цьому приблизно 30 штук. Це приголомшило фенора, І він не стримав емоцій. Але чому ж біса китайці не скаржаться? Що з ними не так? Ага, як вони можуть скаржитись? Вони взагалі не мають права перебувати тут. Не можуть піти в поліцію, бо це для них означатиме в'язницю і депортацію. Ми розміщуємо їх по збережжю і даємо шматок хліба. На них можна натрапити всюди. Вони працюють на мийках, в барах, в ресторанах, в пралях, скрізь. А чому б ти не хотів, щоб старий написав ту листа? Карлос пильно глянув на нього. Я й так багато тобі розповім, еш... Фенер витримав його позик. Може, обійдемось без недомовок. У старого є три сини в Китаї, а у нас якраз бій з поставкою. Тож я змусив його написати листа і запросити їх сюди. Ну, ти знаєш, всілякі там дурниці про те, яким тут чудово ведеться, і як багато він заробляє грошей. Будь певен, вони приїдуть. Китайці такі ласі до грошей. Фенер підвівся, відштовкнувши свого стільця. А що маю робити я? Може би, ти змотався через затоку і привіз мені нову партію. Через день два відправлю туди баркас. Фенер кивнув. Звісно ж, змотаюсь, відповів він. Для мене, важен кожен день. Ваша глушина надто вишукана для мене. Поки що жити, напевно, у Хейворті. Карлос вів плечима. Оштовся, де хочеш. Бахсі з тобою зв'яжеться. Гаразд, сказав фенер і вийшов на вулицю, полишивши Карлоса за столом. Зненацька перед фенором виріз, наче із-під землі Баксі, і поплівся слідом. Помітивши його, Фенер повернув голову і зупинився. Баксі наблизився, і вони пішли плічо-пліч. Гарненькі дільці, чи не так? Баксі кивнув. Вона справді непогана, якщо ти великий бос. Погодився він без особливого ентузіазму. Але я до них не належу. Фенер скоса глянув на нього. Хочеш сказати, що нічого з цього не маєш? Ну, звісно, маю, похвапливо відповів Баксі. Та і не розкаржуюсь. Вони неспішно прогулювалися прибережною частиною порту. Феннер подумав, що Баксі справляє враження простака і закинув в А, яка твоя частка? Баксі відповів, 100 доларів на тиждень. Але ж то крихти. Так, однак у наші дні і це добре. Феннер із цим погодився. Вони й далі брали пірсом, спостерігаючи за розвантаженням суден. Раптом фенер зупинився. Він побачив велику розкошну яхту, що стояла біля пристані, і сказав Шикарне судно. Так погодився Баксі, як би я хотів мати таку посуду. Фенер зацікавлено поглянув на нього. І що ти до дідька з нею робив би? запитав. Баксі тяжко зітхнув. Я, я катав би на них своїх дівок а на середині затоки змусив би їх по черзі стрибати зі мною в каюту чи повести далі саботушки. Ось що робив би. Але Фенер його вже не слухав. Подивився на дівчину, яка саме вийшла з великої каюти. Це була бурштинова блондинка з високим б'юстом, струнким тілом та довгими ногами і з вузькими ступнями. Мала білі штани, червоні сандалі і такого самого кольору закриту трикотажну ковтину. Фенер захвилювався, бо вже знав, хто це. Дуже великою виявилась подібність. То була без сумніву сестра Мері Делі. Баксі також її помітив і злегка присвиснув. Оце ляля!» -ля. Фенер спитав: Не знаєш, хто вона? І я, не сміши мене. Невже б я тут ота стояв з тобою, якби знав, хто вона. Баксі задумливо поглянув на дівчину. Як ти думаєш, її груди справжні, чи то знову якісь французькі штучки? Але Федер уже не чув його, бо прочитав назву як ти. Ненсі В. І підійшов ближче. Та й мені завважаєш, завважив він. Якби я був сам, то спробував би закадрити цю даву. Баксі презирво смикнув. Навряд чи б це тобі сподобалось, бо дівчина такого класу не марнуватиме час на якихось там гангстерів. Фенер пройшов із ним у бар і сказав так чи інакше, друже, але я спробую. Коли до них підійшов бармен, щоб взяти замовлення, фенер кинув. Яка шикарна яхта там у вас на пристані? Бармен поглянув крізь відчинені двері на порт і кивнув. То що ви будете? Фенер замовив Джин зі слідком. Коли бармен приніс напій, фенер спробував розговорити його ще раз. Чия це яхта? Господар пошклябав потилицю. Як вона називається? Ненсіве. То справді крута посудина. І власник Тейлор, у нього купа бабла. баксі згартовано зітхнув. Ох, треба мати чимало грошей, щоб отримувати таку дамочку. Тейлор? А чим він займається? – допитався Федор. Бармен стонув плечима. та просто просаджує бабло. Думаю, що він один із тих плейбоїв. Тейлор? Живе тут? А на що я можу десь тут жити, якщо він має таку яхту? Феннер зробив добрячий ковток Джину. А що це за дамочка з ним? Бармен скорчив гримасу, я не встигаю їх рахувати. Таке враження, що цей хлопець уклав угоду з місцевою владою на випробування їхньої ціннотливості. Це просто чудова робота, сказав Баксі. Можливо, йому потрібна допомога? Фенер запитав. Де б я міг зустріти Тейлера? Тейлера та буде. Він без часу марнує в казину Нулена. Нулен тримає казино, так, уточнив Фенер дивлячись на Баксі. Той глумливо посміхнувся. Нулен, уже бита карта. Фенер поставив склянку на стійку бару. Я вже починаю цьому вірити, сказав Фенер і, взявши Баксі під руку, вийшов з ним на вулицю. Казино Нулена було розташоване на Розі, Олівія і Вайтхет-стріт, неподалік будиночка Геммінглея. Фенер зупинив таксі, щоб поглянути по письменника. Потім вирушив в напрямку казино. Казино нулена, було розташовано, вечір був спекотний, наповнений різноголосим вуличним шумом і запахами моря. Казино місто в глибині мальовничого парку і до солідного головного входу споруди вела алея. Широкі тераси та склепінчасті вікна закриті жовтими різьбляними віконницями, надавали будинкові величного вигляду. На під'їздній алеї було припарковано чимало машин. Розрахувавшись таксистом, фенер піднявся широкими кам'яними сходами. Вхідні двері були відчинені, а за ними він вже побачив яскраво освітлений хол. А дверей